<Book> 41. 41. 41. ที่ไหนทราฟิกอินฟอร์มชันสำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนคะทสร Var är t u r i s t b y r å n k u n n a ha en stadskarta åt mig? e h a n r s t a d n ä e s Kan r s t a n s t m h k a g r t Kan t m h a n g reservera ett hotellrum här? Kan jag r o k a e t t hotellrum här? Kan m a n reservera ett hotellrum här? v a r l l g g e r g a m l a s t a n Var är gamla stan? Var är gamla stan? Viharn är där? Var är domkyrkan? Var är domkyrkan? Pipitapan är där? Var är museet? Var är museet? Sälj stämpel där? Var kan man köpa frimärken? Södermalm. Var, Var kan man köpa blommor? Södermalm. Var, Var kan man köpa biljetter? Södermalm. ท่าเรืออยู่ที่ไหนว่าร์อตลาดอยู่ที่ไหนปราสาทอยู่ที่ไหนออ การพาเที่ยวชมเริ่มเมื่อไหร่น g ่นเริ่มการไกด์นิ่งกันการพาเที่ยวชมจบเมื่อไหร่การการพาเที่ยวชมใช้เวลานานเท่าไหร่ใช้เวลานานเท่าไหร่ Hur lång tid tar guidningen? Då jag vill ha en guide som talar tyska. Då jag vill ha en guide som talar tyska. jag s vill ha en guide som talar tyska. Då jag vill ha en guide som talar tyska. Då jag vill ha en guide som talar tyska. Jag skulle vilja ha en guide som talar italienska. De chan måste kunna tala franska. Jag skulle vilja ha en guide som talar franska. Jag skulle vilja ha en guide som talar franska.